Колеса, педалі та мотор Велокс у перекладі з латини означає швидкий ПДС – ноги Отже, велосипед – це машина для прудконогих. Два колеса – кермо та педалі Ось із чого, на думку багатьох людей, складається найвдаліший винахід людського розуму у 1817 році німецький професор Карл Дрейс створив перший двоколісний самокат, який він назвав машиною для ходіння. У машини було кермо, і на вигляд вона нагадувала велосипед без педалей. Винахід Дрейса назвали на його честь «дрезиною», і слово «дрезина» понині залишилося в деяких слов'янських мовах. Невдовзі машина Дрейса завоювала популярність у Великобританії, де її назвали Денді Хорс З англійської «Кінь для Денді» У 1839-40 роках Шотландський коваль Кірк Патрік удосконалив винахід дрейса Додавши сідло і педалі що їх треба було не крутити, а штовхати У 1862 році Французький майстер З виготовлення дитячих колясок П'єр Лалман Побачив Денді Хорс і вирішив доповнити цей пристрій обертовими педалями на передньому колесі. Відтоді велосипед потрапив у промислове виробництво. У ті роки особливо популярними були велосипеди з величезним переднім колесом, над яким розташовувалось сідло єсця. З огляду на велику різницю між колесами, їх прозвали Пенні Фартинг. Англійська монета Пенні значно більша за Фартинг. Велике колесо давало змогу розвивати чималу швидкість, але з іншого боку, саме воно робило велосипед нестійким. Після того, як у 1888 році шотландець Джон Бойд Данлоп винайшов надувні шини з каучуку, велосипеди стали значно зручнішими. Відтоді була створена сила зелена моделей, які враховують різні потреби та інтереси людей. Як відомо, винахідники ніколи не зупиняються на досягнутому. У 1885 році конструктор Готліп Дайнлер встановив на двоколісний велосипед двигун внутрішнього згоряння. Тепер їздцеві навіть не потрібно було крутити педалі. Новий вид транспорту назвали мотоциклом, від слів «мотор» і «колесо», і він відразу ж завоював величезну популярність. Потужність двигунів мотоциклів поступово росла. Потім серед них виділилися дорожні, спортивні і гоночні моделі. Для молоді були придумані мопеди – машини з малопотужним мотором і педалями. Мокіки – ті самі мопеди, але без педалей, а також моторолери – мопеди із зручнішими сидіннями.